розібрати слів. Не кажу вже про те, що Христа і священників він не боявся ані скілечки. Всю цю комедію з моїм оглядом він затіяв для публіки. Утім, дуже швидко він пошкодував, що стрінув мене. Треба знати оперів так, як я їх відчуваю, щоб не дивуватися, чому Добромирський купець прийняв цей дар, дитя Носферату і вітьми. У майбутньому я міг позбавити його смерті і мав від народження силу, яка вже у дитячому віці перевершувала його. Проте опирам високого рангу властивий фаталізм. Вони знають межу, яку невільно переходити. Їм доводиться бути дуже обережними, і вони ніколи не намагаються перехитрити власну смерть, яку бачать задовго до того, як вона до них прийде. Але він що не знав, хто я, хоча й мав підозру, а тому взяв до свого шатра. Він би захищав мене, якби був оперем, І якби я виявився тхампіром. Проте звичайне людське дитя віддав би під опіку людей, бо воно належить людям, як вовчання вовкам. Все дуже просто. Опері є частиною природи, а ви, люди, вважаєте себе вінцем творінням. При цьому проповідуєте смирення і покору перед єдиним паном, Богом. Тому з вас погані слуги, себелюбні і заздрісні. Отак я увійшов у життя, сповнене запеклої боротьби, потаємних намірів та найрізноманітніших трафунків. Не встиг я опинитись у колі купця з Добромеля, як трапилася одна подія, що справила на цього поважного пана Дуже прикре враження. Як я вже сказав, уночі ми їхали, а у день відпочивали. Утім, мене це не стосувалося, бо я ще не мав жодних обов'язків. Я пузав коло великої ватри, на якій готувався не то обід, не то вечеря. Доколо До вогню юрмилася челінь, а сам купець відпочивав у шатрі. Мене він віддав під опіку своєму служці, десятилітньому хлопчині, і наказав не спускати ока. Хлопець, якому набридло спостерігати мою безпідставну радість, тицнув мені кусень хліба, а сам кудись відлучився. Вогонь мене притягував. Нарожній рожні пікся олень, якого уполювали сьогодні вранці. Я ще добре не стояв на двох ногах, але напрочуд швидко рачкував, і тому блискавично опинився біля самої ватри, по краях якої у попелі жевріли. Вуглини. Я занурив обидві руки у гарячий попіл і став вибирати з нього жар. Купець із добромля вийшов із шатра, коли сорочка на мені вже зайнялася. Він заціпенів із жаху, бо я не звертав жодної уваги на те полум'я, пересипаючи жарини з одної долоні на іншу. Його очі були наче дві діри у трохи спорохнявієм дереві темні і безблизку. Сам він боявся вогню. Той не належав до стихій, якими подібні особи вміють керувати. І жах його був від того, що він не хотів, аби хтось побачив мене за цією забавою, яка мала би завдати мені шкоди, але не завдала. Він миттю здогадався, що я не можу бути оперем, а отже Дхампір. Тут прибіг служка, Здерез мене палаючу сорочку, ударив мене по руках, щоб я випустив жарини. А коли побачив, що на моїх долонях немає жодних слідів опіків, подивився так, ніби то були жарини не з мирної ватри, а з самого пекла. Я образився на нього і несподівано для себе звівся на ноги та зробив свої перші кроки на цій землі, вже як людина, а не як звірина. Купець дивився на мене, перемагаючи страх, бо мусив грати роль доброго опікуна. Він був з тих, кого називають дводушниками, і людська душа, хоч і ослабла, ще знаходилася у його тілі. Я зрозумів, що він зараз відлупцює мене і забере з сонця у душне шатро. А тому подався до воїнів. Та купець не пішов сам, а послав хлопця. Намагаючись ухопити мене, він послизнувся у траві. Воїни, берладники, люди зухвалі, незалежні, почали з нього сміятися і кликати мене до себе. Очі в них були світлі, сірі й блакитні, але і у тих, хто мав темні очі, вони блищали, відбиваючи світловатей сонця. Той, що був найближчий, начищав меч, і відблиск його падав на лице. Я потягнувся до меча. Воям це сподобалось. Я не розумів їхньої мови, але уловив якісь знайомі слова. Негаючи часу, я ухопив меч не за руків'я, а за гостре лезо, і одразу відчув біль, і пальці забарвилися червоним. Не встиг навіть закричати, як служака ухопив мене на руки і поніс до шатра. Оскільки одежі на мені не було, Хлопець запнув мене у хутра, що лежали в кутку, а сам кинувся шукати щось.